Суїв Семань. Він застиг з виделкою і чомусь почервонів. Скоріше виглядало зі злості. Ви ще не знайомі? Це пан Семань, генеральний директор Мегавідео, а це наша приятелька, бібліотекар. Дуже цікаво познайомитись. Оговтавшись з певною іронією, відреагував він і продовжив розмову, вже не звертаючи на неї уваги. Дивно, але від цього стало спокійніше, бо спочатку хотіла вилетіти геть, але потім передумала. «Має тут більше право бути, аніж він. Стаж у неї солідніший». І коли Шурочка знову спробувала заговорити про нові надходження до її бібліотеки, досить жорстко притисла. «Періг у тебе горить!» – видно тьотя задрімала. Шурочка звискнула і вимилася на кухню. Вже на кухні приперла її до кахлів. «Слухай!» Дорога, замовкне про свою бібліотеку, цей чоловік мене знає. Господар пробував заговорити про якусь релігійну програму, але Семань вперто наполягав на виборах у Америці та на догляді брюссельської капусти. Тамара з нервів пила шампанське як воду, проте щось не п'яніла, кума підливала їй ще, пий, бо хто тут ще тебе припросить?» Вийшла на засклений прохолодний балкон і дивилася на вулицю, на ліхтар і сквер, у якому так багато колись знімали зіркою, коли не було машин на виїзди. Світилося місто, а над містом зорі, і було їх видимо видимо. І ясний страх підступив їй до грудей, так наче побачила прірву під ногами, яку не наважиться перейти ніхто, і, стиснувши зуби, затримувала спазм, що раптово стис горло. Балконні двері рипнули, і вона оглянулася на звук. Вийшов Семань, підійшов у притул. Вона зіщулилась і опустила голову, як винувата школярка. Я не знала, що ви тут будете, інакше б я не прийшла. Він відгорнув з її лоба волосся, провів по ньому рукою, раптово вхопивши його у кулак, не боляче, але владно, відтягнув назад і міцно поцілував. Поцілунок був коротким, як блискавка. Від нього пахло старомодним одеколоном і кока-колою. Залишався самим металом у своєму сірому і звідливому костюмі, але, незважаючи на це, здався їй трохи рідним. Мабуть, забагато про нього думала. Якась дрожь пробігла в неї по хребту. Насправді чужий чоловік, абсолютно безнадійний варіант, але тут не існувало приниження його кабінету. Вони ставали, мов рівними. Винесеними за дужки гранітного монстра, ніби дійсно сторонніми, які, окрім божевільної роботи, мали, виявляється, іще й приватне життя. Їм хотілося доторкнутися одне до одного, вони тішилися з того, що можуть це зробити, що ніхто їх тут не знає, що можна знайти на світі місце, де зловиш окрушену щастя, будучи самим собою, роблячи те, що нашіптує тобі ангел, і хай це триває лишень мить. І це справді тривало лише мить, бо Шурочин Балакун уже занепокоївся, а його колега якось обм'як, сп'янів і посумнів. У, тробно заслугнав Симан і вийшов на окрик господаря. Тамара приходила до тями і повернулася до кімнати лише тоді, коли Семань прощався. Кивнув їй, не ховаючи очей, не роблячи вигляду, що нічого не сталося. Дивився чемно, привітно, дружньо, і було це добре чи погано, Думатиме потім. Наступні п'ятнадцять хвилин стали вже строком у тюрмі, котрий не можна було висидіти. Несподіване свято скінчилося. Мала чекає, на дворі стемніло. Пора. Мусила взяти торбу з гостинцями і вислухати всі поради з показуванням на залу. Ти все-таки подумай. Вона вийшла, кутаючись у пальтичко, раптово занурившись у все те, що відбулося. Швидко, майже бігом дріботіла – посковзуючись на замерзлих калюжах, побоюючись пізньовечірньої тиші і темних місць. Відсахнулася від чоловіка, котрий, як їй здалося, зробив до неї рух, палячи цигарку під деревом, але пролунало її ім'я, і вона застигла. Семаній взяв її під лікоть, пройшов пару кроків і тут же під тумбою для оголошень різко розвернув і якось незручно притис до себе як у дешевій мелодрамі, ще проскочила в голові. Відчувала лише його холодну вщоку і відсутність повітря. «О, Боже!» на щось говорила йому у комір. «Я мушу їхати додому. Мене чекає мала». Він мовчав, потім слабо стис її руку. «Але ж холодна!» і втопив у кишені свого пальта.